Wa men yut'i'i l'ahu wa rasulahu faqad faaza fauzan a'zima Amma ba'd fa inna asdaqa al hadithi kitabullah Wa khayra al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa sharra al umur muhdathatuhaa Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'a'tun dalalat Wa kulla dalalatin fin nar Tandurur basim ta' Mi izin jirhud bashtakaluvar lakimi forur Parlandusina tawhidit Njësimi te Allahu subhanahu wa taala. Neve kemi treguar qe thelbi i fes islamo es ta njohosh Allahun e madhuruar, ne adhurim, adhurimet e tua te dedikosh vetem atij dhe te ati, besosh per te aty qe i takon vetem atij. Te besosh qe sinji si dhe emrat e tij jan te posaçme vetem per te dhe nuk i shoqeron nuk e shoqeron aty as kush. Kjo është një pjesë të uhidit të cilin dua të realizoj që dhe person që të shpëtoj të ka Allah i madhuruar sepse Allah subhanu e ta'ala në botën tjetër e ka premtuar gjennetin për ata të cilin të njësojnë Allah dhe nuk i bëjnë ati shok dhe ka kërcënuar ata të cilin të bëjnë Allah të shok me një për e lojeve të shok dhenjes ose të shirë ku si shqyën dryshe i ka kërcënuar ata në këtë botë me ndëshkim dhe në botën tjetër me zjarën e gjëhnemit të përhershme për këta rësue duhet që njëri u të njohi parime të fesë islama edhe të njohi qështë të uhidi edhe cilët jenë detajt e ti edhe njohë që shirkë edhe cilët jenë detajt e ti edhe origina dhe ka ardhur shirkë ku shka ku që i ka qërë njëzin shirkë që të ruhet prej shirkët dhe të zbatoj të uhidin edhe të ab edhe ma nësaj të kitoj të këllohu subhanu wa ta'ala. Profetis sënë allohu sëllem ka thëni një hadith të cilin e kanë saktësuar disa djetarë. Ka thënë, kërkim i dies është farz për shdo besimtar. është dhe tyrë për shdo besimtar kërkim i dies. Dhe die e cila është dhe tyrë për shdo besimtar të cilin e tregojnë profetis sënë allohu sëllem këtu, së pari është njohja e besimit të vërtet të pasër të kuluar, që është besimi islamë, besimi të ohidit. Dhe gjeje parë që du të njohë një riu, është e kundat të ohidit shirkut dhe lojt e ti, që të ruhet për ti dhe ma antë kësaj, dhe vetë ma antë kësaj, a i mund të realizoj fitohër në ti të kallohë, subhanu, ta'ala. Kemi të reguar disa lojt e shirkut në temat e kaluara. Nërse sot do flasim me lejnë, nëllohë, subhanu, ta'ala, shkurët i mishtë për shkakunë, i cili i qoj njerëzit i qoj njerëzit që të bëjn shokëvën e Allah subhanu ta dhe të adhërojnë në gjera dhe tjerë përveçti kanë të reguar tjetarët që shkaku ose një për shkache kërësore që i ka quar njerëzit në idhujtari, në shirë, që ti bëjnë Allah të shokë, është të i kalimi në vlerësimin dhe në disa njerëzve të i kalimi në vlerësimin dhe në disa njerëzve dhe më thënë Dhe i vënëson disa njerëz, dhe ngreën vlerësimin e tyre deri në at gradh që i takon vetëm sot të, të botrave. Ky vlerësim i tepruar, ky është shkaku kryesor dhe një përshkaqe më të mundshme që i ka chuar njerëzit që ata të bëjnë shokollah Allah subhanahu wa taala. Sepse duke e vlerësuar një më shumë se çdo të vlerësuar në të vërtetë, kjo e ngre atë në 1 gradh më të lartë se ç'është ai në të vërtetë, dhe kjo është ajo që tregohet Në argumente të thatarë thotë Allah subhanahu wa taala: "Yajul ladina amanu, yajul ya ehlel kitab la taghlu fi dinikum." O ju që ndiqni librat, ka vërë qëllim domthonë xifut që dhe krishterët, që kanë pas ndiqur librat e mparshëm përpara se të vijë Kur'ani. Mos e teproni fen tuaj. Edhe dgjoj Allahu më dhuar sepse ata e kanë tepur veten e tyre. Xifut thonë Ozeri i zbiri Allahut, i dedikojnë Allahut bir. Nikoj që Allah subhanahu wa taala nuk ka grua as fëmijë. Lem një lid, o lem një led Nuk është i lindur për askuj Dhe nuk ka lindur askënd O lem një kulle u kufuan ahant Edhe askush nuk është i barabart më ta Këtë që i futët Për të nduar që Allah o ka bir Pse e pa në ziren që ishë njëri dëvoqëm Njëri mirë Adhrues edhe kjo dhe gjej Bërë i të angreni e grad më të madhë Se që shenës vërtet E ngritën dhe e ngritën Bi ngratën e, e një, njëriut Bi ngr Bënë edhe kështerët Me njësën alisë salatu e selam E ngritën e të Në gradën e zotit dhe bënë të birët e zotit Ma di e fa, fanështë vetë zotit Ma di e adhurimet dhe lutit Ja dedikohen në ti dhe jo zotit botrave Përndet dhe allohë më dhurë Thot, le të glufi dini po. Mosët e pronin përndoj Në më dhe mosët e pronin e në lidhje me njerëzit Kjo është të primë në vlerësimin dhe njerëzve Edhe pikërisht e isa alisë Njerëzit kërë erë dhe ju ndam dy grupe Me arë dhe një sallatë o selam U së përvuon njerëzit Disa për i tyre e besuan Këta ishën besimtar dhe vërtet Dhe përveç këzure kush Në më dhëmë kush e të projë dhe do një nga feje vërtet U ndam dy grupe Grupi parë që në qifutut Të cilët pretenduan Që një sallatë o selam është fi fëmi i moraliteti Edhe nuk e në qutishme për i tyre Së përsa ta kanë Por kjo është vetëm se akuzë e rradhës. Kurse kriteret e tepruara dhe te kufirin, than të kaluara kufirin th안 të kundërtën, thajë jo, vetëm që nuk është një immoralitet, vetëm që është i pastër, por ai është Zot. Edhe ngrihet edhe nga Zotit. Në zotët. një kohë të shpëtuar prej këto re dukurthe besimtarë të vërtetë të cilët besuan që Isa (a.s.) është profeti i Allahut, ai është njeri në gradën njerëzore, ai ka lindur dhe siç ka lindur dhe do vdesë kur të dikoan që ka caktuar Allahu për të. Por e ingelet njeri dhe nuk shko në gradën hujnore, sepse Allah i madhëruar, nuk ka shok, nuk ka rival, nuk ka fmi, nuk ka grua, nuk i pakonë Allah subhanu e ta'ala, është i vetëm dhe një. U që shashëronën të ti shka tjetër, a i ka humbur, dhe ka humbur ahiretin e ti të ka Allah subhanu e ta'ala. Qështët Allah subhanu ta e ta'ala, pas të veçhënën, thotë, vë la të kulu ala Allah illa l'haq, më stoni për Allah, vëtëm së të që shë vërtetë, Inëm e lë mesihë i se bënë marim e rasulullahi U kelimet u elqahin e marim Thotë mesihë u birim e riemës është vetëm se i dërguar i Allahut Nuk është zonë, është i dërguar i Allahut Këtë të rego Që popujtën pashëm Kanë të pruar dhe Allah i më dhuar Na e të regon neve të primi në tyre Që në të ruemi musbim, në mosbim Në të primi si shkanë bërë ata Jithë shu trasmetohet nga, në të Bukharivu Nga i më në Abbasir adhë ka dhënë shtigimin Abbasin lidhje me ajetin që ndodhet në surën Nuh. Ajeti thot: "Wa qalu la tadhurunna ilahakum wa la tadhurunna wadda wa la suwaa wa la yaguth wa yaunq wa nasra." Tregon Allahu më dhënor në surën Nuh për popullin e Nuhut alayhis sallatu wassalam që ata adhuruan idhujt. Ë dhan: "Mos i lini idhujt tuaj, mos e lini wadden, suwaa, yaguth, yaunq dhe nasra." Këta ishin pesë idhujt që i adhuron ata. E tregojmë na pas se çka i ndodhën në të vërtetë. Sot këto emra, domethënë Wedswa, Yagut, Yaqut dhe Nasr, këto ishin pesë emra, ishin emrat e pesë njerëzve të devotshëm që kanë qenë njerëz të mirë dhe kanë qenë popullorë në Uth. Kur këtë vdiqën, shejtani i tha pas arzës së tyre, bëuni disa statuja atyre tek vendet ku ata rrinin dhe adhurin Allahun. Edhe sa herë ti shikoni të statuet kujtoni adhurimin e tyre dhe kjo t'ju bëj ju aty jeni më të lidhur me Allahun në më mëdoruar dhe ata i bën të sotuja dhe rrihin pran tyre derisa kur vdiq ky brez si i bën të sotuja u thafë shejtani brez më pas ata që i bën të sotuja i bën për t'i ja adhuruar për ne adhurojnë ata dhe i adhurojnë ata për veçom hob Allah subhanahu teala kështu hyri shiku tek njerëzit nga madhërimi i njerëzve ngritja e tyre në grad më lart se çdo tokon atyre shkuan deri te 10 pike që ata do më adhuruan diçka tjetër për veçom Allah subhanahu teala për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u thotë shokvëti, le të të runi keme atratin në Sara Iseb në Marjem. Thotë, mos me lafderoni mua duke e tepruar, si që lafderonin me teprim krishteret bjeri në Marjemës. Krishteret e lafderuar njësën, a shumë, desa e një gjithë nga në Zotë, dhe bëzot. Edhe profetisë, sallallahu sëmë, nga që kishtë e frikë, por umetin e tij se mos bëj të njëjtën gjë, prandaj dhe i paranojme. Duke ditur që profeti sallallahu aleyhi dhe selem ka treguar vetë që një pjesë e umetin islam do ndiejë rrugën e tyre. Gjithashtu profeti sallallahu aleyhi dhe selem kur ishte në momentin e fundit të jetës ka thënë i mallkoft Allahu çifutët e kishterat. I bën varrat të profetëve të tyre vend e dhe dhe në dhe falje. Edhe foto isha e thoshte të gjë profeti sallallahu aleyhi dhe selem nga Afrika se mos njerëz kur të vdesin profeti sallallahu aleyhi dhe selem Në Afrika se mozë dhe da bëjnë edhe varin e ti Vëndë fali dhe ti lutën e ti Përveç Allahot Përndaj thosht i mëdhkoft Allahot Ata që kam bërë të lojë gjërë që vë të kështere Për të reguar që ku shëpën si punë të tyre A i dhe ti mëdhkoj si punë të tyre Dhe kjo të regon Që te e kalimi Në vlerësim dhe njerës dhe nuk le johët Sepse Adhurimi i tako vëtëm Allahot Subhanu wa ta'ala Edhe kushit i dikon t'i kuj a i ka tepruar, i ka te kaluar kufit edhe është jarguar nga njësimi Allahot pa të cilë njërë nuk shkoton të kalloj ma dhuruar. Gjithashtu dhe Profetis s.a.s. ka thënë Ijekum ulgullu, fa innëma ahle kemen kene qabrekum ulgullu Tho të ruhuni prej teprimit sepse teprimi ka shkatëruar ata që ka në qimë përpari ush I vlerësuan njëzë të tyra ishën, vlerësuan, vlerësuan dhe se në vlerësimin e ty të tepruar, të ata i të shuan Shkuan vete dhe ty e dhejnë i dhujtari i bënë ata orë takë me zodhin e botrave Gjithë shku të asmetohet nga Ibn Mesrudi, hadijen të asmetohet nga muslimi Se profetis s.a.s. ka thënë Hele kell mu të nëptërun kushka të ruan ata që të projnë Në më dhënë kushë të projnë në fejnë ti Dhe i të i kalon kufi që ka vendosur Allah i madhëruar A i është i humur nga e vërtetën këtë bot Dhe i dëmtuar, dhe i indëshkuar, dhe i dëluar, Dhe shkaku i kyte teprimi kush është është te ikalimi ne vlerësimin e njerëzve. Kur njeriu fillon dhe beson por dikë që ai ishi pa gabushur. Është pa gabushur. Kur beson se ky person ka vlera te cilat i takojnë Zotit Botrave. Kur fillon e ngrihet ne grad më të lartë dhe i jep ati disa cilsi te Zotit Botrave. Ky e ka tepruar. Siç bëjnë sot grupe muslimanësh, te cilët e lavdërojnë profetin sallallahu alaihi wasallam Desa kan shkruar go kan shkuar disa grupe aty drejt piksa i lutën profetit sallallahu alejhi dhe përvec Allahun e madhëruar. Dhe kjo është tamam ajo që kanë ndaluar vet profetit sallallahu alejhi selam dhe asnjëna kanë ndaluar Allahun Kur'an. Lutja i takon vetëm Zotit Botror. Kur ti ngresh duart lart, të mëdhun synosh vetëm Allahun subhanuhu te ala, vetëm atit i drejtë, vetëm ai Zoti i Botror dhe vetëm ai ka fuqinë të largojë çdo të keq dhe të jap çdo të, të, të, keqë, të mirë. Edhe kur njeriu këtë dua ja drejton dikujt, kushdo qoftë ky, dhe, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ai në të vërtetë hakunat Allahut, ia ja ka dhënë krijesave, dhe i ka bërë shokollat një krijesë dhe e ka mohuar Kur'anin, të cilën e ka zbritur Allahu mbi profetin sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye duhet që njeriu të rregoti kujdesshëm, dhe ky është shkaku edhe për këtë arsye që njerëzit mos e tejkalojnë kufirin. <clears throat> Allah subhanahu wa taala ka vendosur shumë ligje në Islam që njerëzit të ruhen, mandotë e religjës duke zbatuar to, dhe mos e tejkalojnë kufirin. Prandaj dhe profeti sallallahu aleyhi dhe sallam thotë mos e tejroni lavdërimin tim. Edhe sot ka prej muslimanëve që i festojnë profetin sallallahu aleyhi dhe sallam ditëlindjen, në një kohë që ai be se ka festuar, as shumë ditë s'e kanë festuar. Dhe gjatë festimit ata thonë gjëra për profetin sallallahu t'i cili i takoi vetëm Allahut mahdhuruar, dhe kjo është pjesë e tejrimit në cin ata kanë rënë dhe kanë për atyre që thonë për profetin sallallahu aleyhi dhe sallam thonë Omin ilmi ke ilmi luhi wal qalam. Po prej dijes tande është dija e loh mafull, domethënë dija e ajit. Ne nuk kanë pretenduar që profeti sallallahu aleyhi slem diçka ka loh mafull. Çfarë ndodh me toka në rrugë që shkruhet zhdgjë që do ndodhte në gjykimit i dika profet sallallahu slem sipas tyre. Omin judike e dhunja o darrata. Po dhe prej bujarisë ndonë thotë i dërguar është dhunja e dhëshojë sa që është herit. Domethënë gjithë dhunja e dhëriti që nga prej bujarisë profeti sallallahu aleyhi slem ky vallahi është e prim dhe kush bie në veprime të tilla ai ka tejkaluar kufijt. Edhe ky është tamam tejkalimi për cinën ka folur profeti sallallahu alajhi wasallam për cinën tutut njeriu, nëse dëshirom që të shkotorë tek Allahu subhanallahu teala, Allahu na ruajt prej çdo tejkalimi kufish. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala, ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi ecmaîn. Maba'd Njeri u i cili të e kalon kufit A i patjetët që do Bëhet konda ziktorën atë që pretendon Po ta shikosh me vëmëndi Në besimet e njerëzën Në veprimet e tyre Kushi të e kalon kufit A i patjetët që do bëhet konda ziktorën Do pohojt diska që nuk duhet pohojt Nuk duhet pohojt Do mohojt diska që nuk duhet mohojt Do pohojt diska E cila është me vogël Do mohojt diska që është me madhe Sa jo që pohojt E gjithë kjo nga te i kalin kufit dhe. dhe nuk ka mundësi që njeriu të ketë kontradiktor nëse ai është në rrugën e vërtetë. Kontradikte që gjëson me njeriu në veprimet dhe fjalët që i tregon që ai nuk është në vërtetë. Shembull për kontradiktat kur njeriu i tejkalon kufit është ajo që ka treguar Ibn Taymi në, në librin Vetni Rahul Lahfan, thotë çifutot e bën haram shujizimin ligjeve për Allahun e madhëruar, pretenduan ata me logjikën e tyre që Allahu Nuk i lejohet logjikën e tyre të dogut që Allahu nuk i lejohet të shkuqizojnë ligjet që ka vendosur përpara. Kjo është me logjikën e tyre të dogut i pa as inshallah përse që pretendojnë ata. Ndërkohë që ata janë ndaluar nga Allahu me pretendimin e tyre që s'ka drejt kush ndryhte te kufit të, të Allahut, ata ja lejuan ndryshimin e ligjeve dietareve të tyre. Këto dietarë të tyre i ndryshojnë ligjet, bënë haram atë që ka bërë Allahu halal dhe bënë halal atë që ka bërë Allahu haram dhe kthejë ka përmendur Allahu Kur'an, edhe ata i ndoqi në këtë llojje. I takhadhu ahbarum uruhbanum arbaba min dunillah. Follahu madhur për çifutë për krishterët i bën dietar të tyre dhe murgje të tyre zotar për më çalldawn. Follad ibn Hatim, i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, sa diu ka qen krishterë dikur, kur hyr në stan, i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, "Në nuk i pam zotar ata, nuk i kemë udhëruar." I thot profeti sallallahu alajhi wasallam, "Awadhin halallin haram wa haramin halal wa yu'bidunashu atayna tulfa." Po. Ta ky është adhurimi. Kështu që këta çifutut ku erë çeshte te kollozi zotit botërave që kanë dorë dhe ka, domthonë, është e drejta e tij të vendosë ligje dhe i vendosë të mohursin e tij si dëshirojë. Ata thonë jo nuk ka të drejtë. Kurse dietarët e ty që janë krijesa që lindin dhe vdesin, një njerëz mangësi punëtyre, aty u jon të, të drejtë për ndëshuar ligjet. Kjo është kundërditë njerëut. E, e tepruan tek njerëzit dhe i ngritën njerëz në një lloj gradë të tillë që kanë të drejtë të vendosin ligjet dhe heqin ligjet. Kur thë Zoti i botrave i cili ka porcosur çdo gjë, ka porcosur njeriu, qi, tokën, yjet, diellin, malet, çdo gjë, dhe e ka sistemuar në formë më perfekte që tregon përdinitin e plot, fuqinë e tij të posht, ursin e tij të plot. Ati i ja hoqën drejtën për të vendosur ligje. Çivotet, edhe thjesht gjë bën sot njerëzit. Sot të drejtën për vendosur ligje, uaja bë disa njerëzve, që ata sigurtin njerëz më të mirë në bot, ata ngjelën njerëz të mangët logjik. Ndërkohë që Zoti i Botës, i cili ka kriju çdo gjë, ka përsosur çdo gjë, çdo gjë ekziston vetëm me, me dijen dhe urdhrin e Tij. Dhe do shkatërrohet kur do vetë i, vetëm ai. Vetëm njeriu në vetëtin e Tij është një çudi e vërtetë që Mjekra saka zbuloi dot. Që tregon për urdhrin e Madh të Allahut, kta ja hoqën drejtën Allahut për vendosjen e ditën tokë, e thaan nuk ka drejt Zotit me vendosjen tokën e Tij, dhe ja dhanë tojt drejtë njerëzve, kështu që kta i ngritën njerëz në qradën e Zotit, dhe Zotin e mohuan. Ufoli forma Kjo është kontra dita e njerës dhe cilët të e projë dhe të e kalim kufit. Kurse mushrikët, e që disë me mushrikëve. Edhe këta shikojt e lo dhe mushrikës sot. Mushrikët nuk e parënuan thirin e profetis sa në Allah i Selem dhe të gjithë profetve se thoshin Allah i Madhur nuk du të dërgoj njerës, si ne, du të dërgoj me laike. Do një që Allah dërgoj e një gjithë për të parënua të vërtajatën. Nuk du të dë Pasi shkuan, do, nuk planuam profetin që është lajmëtar i Zotit, nuk e planuam sepse ishte njeri. Dhe në anën tjetër vetë Zoti planuai që ta kenë gurë edhe dru. Vetë Zoti në tër planuai që ta kenë gurë edhe dru. Të njëjtën gjë bëjnë sot dhe këta mushrikët e sotëm, kur ti i thua besojë Kur'anit se është i vërtetë, besojnë botën tjetër se ka treguar Kur'ani dhe fakte të Kur'anit të qarta, kush i lexoni kupton. Po ta kushta që na ndërdhesh kthyer në një kohë ku vjen çështja për fallët e fallzorëve, ata i besojnë edhe pse nuk kanë fakte që ata janë vërteta dhe horoskopjet e tjera më radhi besojnë edhe pse e dinë që janë pralda. Dhe nuk kërkon njëri prej tyre fakte për besimin e tyre edhe pse janë pralda. Kështu që, që pralda zata i besojnë pa fakte, kurse të vërtetën edhe me fakte nuk e besojnë. Kjo tregon se si i tekalohen ata kufi. Disa njerëz i ngrenë në grad hyjnore, edhe pse janë gjinështar dhe moshtruca si falxhorët, kurse njerëzit më të vërtet që janë profetët i porgjën shtrojnë dhe nuk i besojnë ata. Kurse krishterët, çudihet tyr çudi. Krishterët shkuan drejt llojgrade që për peshkopët e tyre, për priftërinjtë e tyre, për murgjitë e tyre nuk e parnuan që të thush për ta që ata janë martuar dhe kanë fëmijë. Domethënë, për ta një person i cili është martuar dhe ka fëmijë, domun nuk quhet me njëri fes. Nuk nuk quhet me njëri fes. Ndërsa do ndërko që ata i pastronin parime festyre për fmive dhe për grave, ata i dedikuan zotit fmive dhe grua. Allahu akvar, kur shkon te kalimi i kufive dhe njëriut. E te kalon kufin të njëriut dhe ngërë një grad që i tako vëtëm zotit botrave, edhe e ulë zotit botrave dhe e bërë në të si pastyre mëtë kishë sa njëri. Një pasër shambarë për e sa që i nëveshin në ta. Çu shkon njeriu kur i tekalën kufit, ai patjet do bëhet kontraktor, do bëhet qesarak. Dhe llogarit, aq qesarak janë bër kriteret në historikun e njerëzimit. Ai sa thot Ibn Khayyim, Ibn Khayyim el-Jauziy, sikaf dego para 700 vjetësh, thot: "Umeti kriteru, populli krister thot, ka thënë një për një, ka thënë një person thot që ata i thotë e kanë tëpruar gjithë llojin e njerëzve". Me akidin e tyre të çuditshme kontradiktore, e kanë tëpruar gjithë llojin e njerëzve së kanë sill një lloj akide lloj besimi i cili domosht është turp kushe kushe dëgjom se është jashtë çdo llogjike njerëzore. Ato hon 1 edhe 1 edhe 1 baraz me 1. Kjo është një detyrë. Kupton? Por këta arsyet pasoi nuk u shudi çu të dalin filozofët edhe të dalin shkencëtarët ta hedhin poshtë gjithë kriterizmin, sepse normalisht kur thon 1 dhe 1 dhe 1 baraz me 1, këtë së parë njeriu më i thjeshtë e mo ta porën atë që pretendojnë se është shkestar. Në të njëjtën gjë bën edhe grupe të tjera si Xanxheniet, ata pretenduan, domethënë konvenditë e tyre pretenduan se po pa e pastrojnë Allahun e madhëruar në Emeta, e thënë që Allahu nuk është mbi univers, mbi çdo gjë, edhe pastaj thanë e themit ulëgjes se kemi hall mos kufizohet në kufit, edhe pastaj thanë që Allahu është kudo, edhe parmuan që ta vendosin Allahun e madhëruar sipas pretendimit të tyre, edhe në vendet ku Xhihelusallahu e madhëruar ndaroi në zhumbje. I pasër, Allah, për e pa sërsh Allahu për asaj që ndeshin ata. Nusallahu m'adhur të na largojë nga në zotëprim, nga zotë i kalim dhe së fundi shejtani. Ka dy synime tek njeriu. Nëse arrin njeriu për tyrë nuk shetsohet. Rruga e vërtetë është e mezit, është mezi, mesatarja. Dhe mesatarja është ajo që ka, ka ligjëruar Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam. Edhe shejtani synon që ta nxjerrë një nga mesatarja. Prandaj shikon nga anon njeriu. Nëse njeriu anon natëprimi, te i kalon kufi nga natëprimi e nxit për të tepruar. Nëse e shikojnë që anon nga lehtësimi, e nxit për të lehtësuar. Është e rëndësishme të ta ndjenë me sotharja. Dhe nuk ka problem se ku ecën, nëse ecën teprim, është i kënaqur, nëse ecën lehtësim, është i kënaqur. Është e rëndësishme të shënojë rrugën e vërtetë, dhe rruga e vërtetë është ajo që ka ligjëruar Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Kush rrogohet për sa i humb, kudo që shkojë, dash teprim, dash lehtësim dhe nuk justifikon atë humbje aty dhe vdekja e Paris edhe tje visifikime, nusëllohën e më dhurët, në arruaj, për gjithë dhëtë e primi, për gjithë dhëtë yes, e i kalimi, në nabojë për pesim të të vërtet, nëse kam e.